فهم امینام سوڑو خوزو ولی ادا کون که دا مانت تی کن دی او کان اللہ غفور رحیما چسو که دا دا مانت کئی سبا چی دی دا مکی دی اوہی اربعون دا سلور پنزو سیتون مبارک دی موزود سورت چی دا تسبیتو مسئلت المجازات دا تسفیہ مجازات دا بسم اللہ الرحمن الرحيم اداوست پکاز دا لگی آئی دا امر بالمعروف ندی من گ سنگ پرے کھو دی تے پک مخلب انوی چ من گ پرے او انشاء او مانن انشائیہ الذي اغزات له جد الله اللہ دا پارا ما فی السماوات اغز سجن چې چپ اسوانو مکی دے دا ملکن و خلکن و عبیدن و ما فی الارد و خلکن الحمد او ددي الله دا پارا سنا دا پا خیرت کی ادا با بے اکتفا دی و پید دنیا ایدن دنیا کم دا خدا دا پارا د مستحک دا حمد یو خدا دے وهو الحكيم الخبير ویګی او دا الله پاک حکیم دی پخپل پیل کی او خبردار دی جرړ مونږه خدا شي امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوو ته څه غږ ما, ما باندې دې ترجمه کی در جناب رسول الله خوشموي لګی ترجمه چې زكومه پدې کې ماته ما, ما باندې رسول الله خوشموي لګی زویو مجلاتا امر بالمعروف او نهی عن المنکر ستويږي له حاضر دی وجنا فالاخره لره خطرناک خبره کړې د ذکر راټمو به ها دا ما خبرانه وکړي هو کنه دا اوس مې زکه وکړه هم ما 빈 ذکر ته خدای پاک په خو کې دی والله په بل او رسول الله به ان شاء الله چې یو 200 ਕਰੋ ته نجات تدلی په دې روزه کې مې مدره دی دی دا په ما غږنوي کړې هو کنه تا خبرو کړم ما د چې د موږ دا کار چې کم دین وسل کار دادې او دې په محبته قسم دې کده دې ماشا تاسو کړي خدا زوخ مجبور شم چې ته ته چې ته زان ته څو هيږي او خیر دې ته وینا سبب نه دراميان ته وینا خل یو کنه شاګردان ته سبب نه ده مو هو الحکیم الخبیر او دا الله پاک حکیم دی په خپل بیل کې او خبردار دی په خپل مخلوق چې کوم تدبیر د دې لپاره کړی دی ډیر دی دا اس با تعلیم کلی ته واجب تعالی وره یا علم الله پاک چکم دی پیژنې ما یې لیجو هغه چې داخلي کې فل ارض په زمکه کې راځه چې هغه مکسره نو بدی مړی دی دانګي خزالي دی وغيرها تخم دی د طلبا نه لا پویږي او ما یې خرج منه هغه چې د دې چې کوم دز مكينا لکه راغې نه نه باثرږي بيږي او دانګي خزاني تیرږي او ما یې انځرو او هغه چې کوم ناز ديږي مینه سما د اسمان نه د رزق نه لکه رزق د اسمان نه راځي حکم د اسمان نه دی ملک پرشته را باران راځي او ما یې راځي په ها او هغه چې کیږي د اسمان ته نه کني کومه د اسمان ته کیږي دا راځي صورت مبارک پیږي او پهل صورت کے برازي پدې پښې چې کوم صورت ته چول عمل صالحو يربوه او هو الرحیم الغفور ادل الله نه هیڅ مهربانه دی بندگانو او غفور دې د دوی تخسیرات وقاله الذين كفروا او ايه کسان چې کافر دي چلا تاتین الساعه تو چرا بنش شمن ته قیامت دوی منکرین د قیامت دي قلت بتوي چې بلا بلا سمنا راضیبا بلا مناسو او مناسو تا اتي کومسا دا دا ده وربي زماده خپل پروردگار قسمي چله تا اتينكم دا زميري مستتر چاته نه جي دي قیامت تا چخه مخابر ازيده قیامت تا سودا راضا عالم الغيب دا صفت تربي اسرب چا عالم دي فخر پټ او نا يعذبو نش غائبه ده د یعظبه ده باب نصره نو پمانه ده لا یقیبه لا ان هو غائبه ده عنه و عن علمه ده علم ده واجب دالانه مسقان و ذررته پیگه او پیگه کنا د ذره برابر ذررت سه د نده ذره مدو خبر دکره جاور کوتی میگه ده او یہاں ذررت سه شهری آغا چه ما یورا پی شعاع الشمس ماذا ذرتن چې اور کوټه میګیږي چې پداسې حسابګر دي کنه وو پټي اون دي دي البته سر سامان برابر دی پس سماواته پاسپان نو کې ولا فر ارض نه پس مو کو کې ولا اصغر من ذلک امر کوټه د دې ذرینه او ولا او دغت دي ذرینه الا پی کتابی مبین مگر دپا ای د خوړې کی دي چلوه محفوظ دي هاي که ټول دلیل کل شوې دي او دا قیامت پا ولی لیت جا لا پچھا پوری متعلق تی لتاعتین نکم پوری قیامت پا ذکر آجی چا دنیک و دبت پا مابین کی امتیاز ہوشی لیت جا اللہ دینا ندی دا پارا چا اللہ جزا ورکی آئے کسانو تا چیمان نروڑ دی و نیک عمل کئی ولائک اللہ مخفرت تا دے کسان دا پارا بخششت گناون دی او ورسکن کریم او دا دی دا پارا رزق دی کریم چ او هغه کسان چاوی کوشش کوي چې آیات نه پیګه پی এবتاله آیات نه پمباته ولودایتون زمنګه کی او بل طرف ته د هغې ظالمانو دایکه ددا چې معجزین پیګه او بیج عاجز غنو غنو کی من لرا عاجز غنی چې مونږ باندې په خوده ګریکټو نو کی او مونږ به د خوده د سزا نو داسې پوهچو نو لای کسان چې دی لهم عذابن نبی دا پاره آزاد دی من علیم العلیم پیګه سو بدترین عذاب رجز منا بدترین عذابن علیم علیمن من رزن دا علیمن ولې مرپو دی دا صفت عذابن دی ګور د رزن مده او څل کې دا صر عذابن علیمن, علیمن علیمن من رزن د دې دا پاره بزا درنا من رجن بیربت